Nincs magában semmi eréi, hiszen ér annyit maga is, mint ők. Én? – kérdezte Cornélia őszinte csodálkozással. – Dehogy is! – Dehogy nem! Éppen csak pénze nincs! – Nem erről van szó. Marinéni nagyon művelt és okos, és… – Művelt, okos! – fújta a fiatalember, és elengedte Kornélia karját. – Mennyire utálom ezeket a szavakat! –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 kérdezte részvédtel. Nekem nagyon jó szerem van, amit Mari néni is használt. Pepszín van benne. Nem akarnál megpróbálni egyszer? Lehetetlen leány maga! Ferguson megfordult, és elrohant. Kornélia ballagot vissza a hajó felé egyedül. A hajó hajóhídnál Ferguson újra elé állt. Maga a legszebb leány az egész hajón, érti? förmett rá. Ne felejtse el! Kornélia boldogan elpirult. Zavarodottan nyitott be az üvegfalú terembe. Miss von Schiller Besner doktorral társalkodott néhány előkelő páciensről. Kornélia bűntudattal sietett oda hozzá. Remélem nem maradtam túlságosan sokáig, Mari néni. Az öreg hölgy a karkötő órájára nézett, és ráförmett. Hát, nem is siet? kedvesem! És mi van a bársony sálammal? Kornélia körülnézett. – Megnézzem a kajütben, Mari néni. Ne beszélj ostobaságokat, hiszen még ma este itt volt a nyakamon. Nem mozdultam innen egy tapottat se, annak a széknek a hátára tettem. Kornélia végigjárta a termet, aztán visszajött. – Nem találom, Marinéni. néni. – Nevetséges! – kiáltotta Miss von Schiller. – Keresd! Úgy mondta, mint valami kutyának. És Kornélia engedelmesen nekiindult, hogy keresse. A hallgatag Mr. Fentorp nem tudta nézni, felállt a helyéről és segített, de a sál nem volt sehol. Szokatlanul meleg volt az nap, s nehéz volt a levegő. A legtöbb utas hamarosan lefekült aludni, nem sokkal azután, hogy visszatértek a partról. Doyle és a felesége ültek a teremben, Spenningtonnal meg rész ezredessel bridgeztek.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 Aztán egyszerre elmúlt a feszültség, leengedte a két kezét, elmosolyodott. – Jó éjszakát, monsieur Poirot! – Jó éjszakát, mademoiselle! Egy futó pillanatra találkozott a tekintetük. Mikor Poirot később visszagondolt rá, emlékezett, hogy mintha kérés, hívás lett volna a szemében. Bement a kajütjébe, és a leány tovább sietett a kilátóterem felé.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 A pincérfiú belépett, Jacqueline dupla djint rendelt. Mikor odavetette a szavait, Simon Doyle egy pillanatra feltekintett rá, mintha aggodalom fejeződött volna kifelhúzott szemöldöke körül. Linett szólalt meg. – Simon, te következel! Jacqueline valami dalocskát dúdolt halkan maga elé. Mikor elhozták az italt, felkapta a poharat. – Igyunk a bűnre! –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 – Tudja, nekünk lehányoknak össze kell tartanunk. Hátra vetette a fejét. nevetett. Éles, kemény kacagás volt, minden vidámság nélkül. Behozták a második pohár dzsint. – maga is valamit, – mondta Jacqueline. – Nem, köszönöm. Soha sem szoktam, – mentegetőzött Cornélia. Jacqueline hátratolta kisé a székét, és most már hangosan kezdett énekelni. Kedvese volt a leánynak, és hit szegény a férfi szavának. Mr. fordította egy lapot a könyvében. Simon Doyle valami képes újságot vett fel. Én, én igazán lemegyek aludni, állt fel, zavartam Cornelia. Azt hiszem, már nagyon késő lehet. Nem megy le, jelentette ki Jacqueline. Megtiltom. Mondjon nekem valamit magáról. Az életéről. Hát...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 de ugyanebben a pillanatban már el is sült a pisztoly. Simon félig megfordult. Hátra esett a székre. Cornélia magánkívül sikoltozni kezdett, és kirohant. Jim Fentorp még odakint a fedélzeten. Cornélia odakiáltott neki. Mr. Fentorp! Mr. Fentorp! Odafutott hozzá, a karjába kapaszkodott. Lelőtte! Jacqueline, lelőtte! Simon Doyle hevert elnyúlva, félájultan a karosszékben.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 Simon halkan bágyattan szólt. Fentorp az égszerelmére valaki jön. Mondja, hogy semmi nem történt. Egy kis baleset. Nem akarom, hogy Botrány legyen itt. Fentorp megértően pólintott, Az ajtón ilyet fekete képű pincér nézett be. Fentorp odaszólt neki. Nincs semmi baj, csak bolondoztunk. A néger fiú lassan megnyugodott.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 Jacqueline Fentorp karjába kapaszkodva zokogott. – A lába, a lába vérzik, eltört, talán el is vérzik, vissza kell mennem hozzá. Oh, – Ó, Simon, hogyan tehettem? – Csöndesen, csöndesen, próbálta megnyugtatni Fentorp. nem lesz semmi baj. – Eressen, a vízbe vetem magam, Eressen, hadd öljem meg magam!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 Fentorp bágyatta, mosolygott. Ne hívjam Miss Bowers-t. Beszner doktor elgondolkodva nézett Cornéliára. Nem fél? Nem fog elájulni? Igyekszem, mondta egyszerűen Kornélia. A doktor elégedetten bólintott. Végigvonultak a fedélzeten. Vagy tíz percig tartott az orvos működése.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 Fentorb, kérem, mi az, dol? A pisztoly. Ott maradt, azt hiszem. Nem akarom, hogy megtalálják reggel, mikor takarítanak. Megyek és megkeresen, mondta Fentorp. Azonnal indult is. Mikor végigment a folyosón, Jacqueline ütjének ajtójából Miss Bowers nézett ki. Jobban van már, morfium injekciót adtam neki. De talán jobb lenne, ha nem hagyná egyedül. Természetes, a morfiumnak néha kiszámíthatatlan a hatása. Minden esetre mellette maradok reggelig. Fentorp továbbment, vagy három perccel később Bessner doktor újra kopogást hallott az ajtón. Mi az megint? Fentorp kihívta a fedélzetre. E, Doktorul, kérem, én nem találom a pisztolyt. Mi? Micsoda? A pisztolyt? Ki esett a leány kezéből?